Pasta i besimin me laikët, besimin librat dhe besimin pejgambart E kushti i pes me radhësht besimin rinjalljen dhe ditën e gjykimit Po para se të flasim për besimin rinjalljen Kemi thamë dis disa fjalë në lidhje me jetën e berzahut Jetën të cilën e kalën njëriu në vareza për i udhen E cilë është në dërmjetë kësaj dunjaje edhe akiretit Gjithashtu para se flasim për ditën e gjykimit, është më rëndësishme t'i themi disa fjalë për përfundimin e kësaj bote apo për Kiametin. Kiameti është kataklizma e cila ka të ndodh patjetër. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa anna as-sa'ata atiyetun la rayba fiha." A do Kiameti ka me ardh dhe nuk ka dyshim të ta. E Kiametin Allahu subhanahu wa ta'ala e kalon diturin e vetë Pa ja të regu askujt se kur ka mëndodh kiameti Kohën kur ka mëndodh kiameti Nuk edin askush pas Allahu subhanahu wa ta'ala Thot Allahu subhanahu wa ta'ala Jes elu ken nasu ani saa Po të bojmë pëjtje ty njerës për kiametin Njerës ti bojmë pëjtje pe Amberi s.a.s. për kiametin Kur ka mëndodh kiameti Thotë Allahu thuj, innama ilmuha inda Allah, thuj dituria për këtë i takon Allahut. Gjithashtu një jetë jetër thotë, innë Allahe indahu ilmu saa, të Allahu është dituria për kiametin. Kur ka mendodh kiameti? Gjithashtu hadithin e gjatë Gjibrilit që e kenit njohur, kur er Gjibrili a.s. të peamberi s.s. edhe i ba një pytje për islamin, për Imanin për Ihsanin kur Ibani pyetje për Kiametin kur ka mendov Kiameti tha peambëri saulem kët nuk e din as ai që bën pyetje as ati që i bëhet pyetje kët nuk e din as peambëri saulem po një ashtu nuk e din as Xhibril alayhiselam pra kët nuk e din as njerëz as gjend as melajkët këi i takon vetë Allahu subhanahu wa taala po Allahu Para Kiametit i ka caktuar disa shenja. Shenjat e Kiametit, dhe ata shenja dietarë i kanë nda disa i kanë nda në dy lloje e disa i kanë nda tre lloje. Disa i kanë nda shenja vogla edhe shenjat mëdhaja të Kiametit. E disa dietarë tjerë i kanë nda shenjat vogla, shenjat mesme edhe shenjat mëdhaja çë kanë me dal para kiametit. Ne inshallah sonte do të flasim shkurtimisht kalim thë vetëm për shenjat e voglat të kiametit. Edhe pse ato janë shumë, do t'i përmendim disa prej tyre. Shenjat e voglat të kiametit janë në tri etapa, në tri kategori. Disa prej tyre kanë ndodhur më herët. Disa janë duke ndodhur Edhe disa kanë me ndodhë Më vonë Shenjat e vogla Disa kanë ndodhë Disa janë duke ndodhë në këtë kohë Edhe disa kanë me ndodhë Më vonë E disa kanë ndodhë maherët përseritën Në ndodhë në prapë Më vonë Disa për shenjave kiametit Që Allah subhanu e tala ta i ka përmen Ose për amberi sa salem I ka përmen hadithet vërteta Për e tyre Shenjë e parë E vogël e Kiametit është dërgimi i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Allahu subhanahu wa taala kur e ka dërguar pejgamberin e fundit, vulën e pejgamberëve, të njerëz këo ka shenjë një shenjë për shenjave të Kiametit se Kiameti është afër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Bu'ithtu ana was saa'ah kahatayn." Yum dërgoon Athe kiameti sikur këta dy gishta, gjishti i mesëm edhe gjishti tregus. Peambëris a.s. selam edhe kiameti këtu janë afër. Pse? Së ndërmjet këtyre dy gishtave nuk ka mo gishtë tjetër. Ndërmjet Peambëris a.s. selam edhe kiametit, mo nuk ka pejgamber tjetër. Mo nuk pritet që Allahu më dërgojë tjetër pejgamber me zbritje tjetra libra e me ndruj sheriatin, me ndru ligjet. Jo, jo, kjo nën kupton që është Fundi umeti i fundit, pejgamberi i fundit, shenja e parë e kiametit. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur i përmendi, gja shenjë dvolglat e kiametit, një prej tyre tha edhe vdekja ime. Ardhja e pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem si pejgamber në kët umet, o shenjë kiametit, po edhe vdekja e pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem, o shenjë tjetër e vogël e kiametit. Pas të një prejshenjave tjera, që pe Amberi S.A.S. në ka përmend, jënë disa luftëra që kanë më ndohë, disa qlirime që kanë më ibo muslimant. E një prej tëre, një hadith që pe Amberi S.A.S. e përmendi, kur opyt, e thanë sahabët, radhjallahu anëhëm, ejul medineteni tuftahu të ewellen, tili vend ka më uqliru më para, e Konstantinia, e Rumia, a Konstantinopoja, a Roma, tila ka mu qliru e para, pe Amberi Saselim ju të regaj, që këta dyja do të qlirohen, prej dorës muslimanve, e tila e para, tha pe Amberi Saselim, Medine të herkall, të ftehu evelen, s'pari ka mu qliru, vendi i Heraklit, s'pari ka mu qliru kush, Konstantinopoja, e pastaj, pas një kohë, musliman kohën, e Sultan Fatihut, e qlirun Konstantinopojen. Pastaj djetarët e elisonetit kanë thonë, Konstantinopoja, në bastë hadithit për Amberi Salasenem, ka mu qliru edhe njëherë, kur të vjen koha afër kja metit, pse? Se sot Konstantinopoja, nuk është ndore në muslimanve. Sot në këtë vendë, nuk gjykojt me shëriatë Allah subhanu wa ta e ta'ala. E qëfar që lirimin në kupton? Që lirimin në kupton kur dhjen ligji, fjala Allah subhanu e ta'ala, fjala e pe Amberi sa salem, kur të dhejqin muslimant me islam në të vend. E kjo, ka me ndodh edhe njëherë. E pas taj ka mu shliru edhe Roma. Gjithashtu, prejshenjave të voglet kiameti të ashtë se kanë me dalë disa njerës që pe ambejr i saselim i ka qujtë dëgjala, po këta nuk janë si ajtë dëgjali i madhë, që është për e shenjeve në laja, këta janë dëgjala gënjeshtarë që kanë me i thonë vetit pejgambërë. Këta njerëzë kanë me thonë që janë pejgambërë të Allahu subhanuve të alë. E pe ambejr i saselim thë, nuk ka për të bëhë kjë ameti, deri kur dalin disa dëgjala gënjeshtarë. Për a fërsisht derin 30 Prej kos për amberi sasëlem Derin kiamet Për a fërsisht kanë me dal deri 30 persona Që kanë me i than vetit Peygambert Allahut Kullu jez umu en nëhu Rasulullah Se si li prej tyre ka me than Unë jam pejgamber i Allahut E një hadith tjetër tha Në metin tim kanë me dal gënjështarë Eve Dejalla, numri atyra 27. Hadithin e parë paraforsisht deri në 30. Hadithin tjetër 27. Katër peytyre gra. E unë mbul la pejgamberve, nuk ka pejgamber pas meje. E këto fjalë e peambërit sallallam filloi të vërtetohet më një herë pas dekjes së tij, në kohën e sahabëve, doli një person i cili quët Musa i Lame të lke dhabi. Musa i Lame gënjeshtari, a i thoshte edhe unë jënë pejgamberi Allahu. Muhamedi sasëlem është pejgamber, edhe unë jënë pejgamber, kemi me nda pejgamber lëkun së bashku. E pastaj më vonë një tjetër, i cili quët Eswad Al-Ansi. E pastaj më vonë edhe një tjetër, kështu që vëqdimisht shkon duke u vërtetu fjale e pe pejgamberi sasëlem, katër prej tyre graë. Edhe prej grave, ka që kanë mu thirë, kanë me i thonë vetit pejgamber. Allahu në rujtë në nën të troje kemi pa, edhe kemi pasë rastin, edhe në Shqipri një prej de gjallëve, femrat Shqipriz, edhe ajo del edhe e vërtetonë fjallën e pejamberi sa selëm, se kanë me dalë de gjalla në këtu med, që kanë me thonë se janë pejgamber, katër prej tyre gra, një prej tyre, edhe një gru e Shqipriz, Një dëgjale shqiptare Përstaj një shenë tjetër e kiametit është Kur t'i e pët posti Kur t'i e pët pozita A ti që nuk e meriton Përmëberi sasëllëm thë Ishte një dit me sahabët Ishte duke ju spjegu Dicka sahabëve E erë një arabi Edhe thëja Rasul Allah Kur është kiameti e për ambejr i sasëllëm vazhdoj fjallimin e ti e disa sahabe than si kur për ambejr i sasëllëm e dëgjëj fjallën e ti për e urejti atë fjallë se për ambejr i sasëllëm është duke fol a i bëm pëjtje qka disa than e ka dëgju për nuk ka dashmë ju përgjit e disa sahabe than jo nuk e ka dëgju e për ambejr i sasëllëm pasi e përfundoj fjallën e ti atëherë tha ku është ajë personi që bo një pëjtje për kiametin thë onë e ja Rasul Allah thë sallallarja sallam idha duji atil emane thën të dhiri saa thë kur të humbet emaneti prit e kiametin kur kam ubo kiameti thë kur të humb emaneti prit e kiametin thë ajë arabiu e si është humbja emanetit qka do në thëtë me u humb Emaneti, thasallahu alaihi wasallam, "Idha ussid al-amru ila ghayri ahlihi, fantadhiri as-sa'a. Kur jepet pozita, ati qe nuk emeriton, prite kiametin." Kjo është humbja e emanetit. Kur jepet pozita, kur jepet posti, kur jepet një vend, ati qe nuk emeriton, atëh prite kiametin. E përket na jemi dëshmitar gjithë Se si sot, u është danë pozita, u është danë postin shumë vende, njerëzve që nuk e meritojnë. Nëse filan, prej, në lindje, derin përrendim, prej cili do vend e shë, vërtetimin e fjalës për ambejr i sasëlem, cilën e ka thamë para 1400 viteve. Për ambejr i sasëlem, kohën e ti, i caktan të sahabët, përse cilën pun, atë që e meritanë. Kër e qëjnë jemen, një prej sahabëve, me i thira të islam, në islam, kanë e qëj, Muad i bën Gjebelin, pëse bash Muadhin? Se Muadhi ishte ma i njohur, i krejtë sahabëve, lidhje me halalin e dhe haramin. E kër i caktante komandantat, në luft, kanë e caktante, tri imat më të mëdhej, pëse? Se cili e ka vendin e vetë? Kër e caktoj muezinin e vetë, ju e dini mirë, Kushe pa andër e zanin Bilali radiallahu anhu Jo E pa një sahabi tjetër Se si muslimant me i thirë tjertë për namaz E me shku normal Logikisht Masi ti e ke pa andërën Po talon ty me thirë e zanin Jo Se cilit mi adhën atë që e mëritan Thashko këtë andër Të regoja Bilalit radiallahu anhu A e mëritan me qenë muezin I pe amberi sa selëm Ose hadithin e bu dherrit radiallahu anhu I cili tha ja Rasul Allah Ma gjej edhe mu një vend Një obligim edhe un t'jem pris T'jem udhës indë një vendi E bu dherrit radiallahu anhu Kërkoj që adhe aj t'a ketë një përgjësi Ta udhëhet qoftë edhe një vend dvogël Qka tha për amberi sa salem? E bu dherrit prej sahabve t'ndhej E budherri shak i pe Amberi saselëm, tha o e budher, tha ti e i dopt, ndërsa kjo është emanet, ta uthej që ishte një popull, është emanet, enditën e gjykimit, është turprim edhe pëndim për atë person, përveç aj që i je ajebë shakën. Jo, ja, Rasulullah, ma mundëso këtë punë, o e budher, ti e i dopt për këtë punë, pëse? Se cilit i ajebë, atë që e meriton, dërsa në këtë kohë, ne e shohim, kush i udhejt sot muslimant, kush i udhejt sot tokat arabe, vendet e shenjta, tokat e muslimanve, kush i udhejt sot, ata që e meritojn, apo njërës më të prishur që egzistojnë në të vende, njërës të cilët e kanë shi dinin, edhe dunjan për armishtë Allahut, njërës të cilët kanë lidh besë, me armisht e Allahut kundërmijgve të Allahut njerës të cilët me plët kuptimin e fjales quhen të guta të njerës e udheqin sot botën islame kjo është vërtetimi i fjales për Amberi sasalem kur t'i je pët pozita dhe posti edhe vendi ati që nuk e meriton e kjo nuk ojtë veç atje kjo është në vendet tona edhe në vendet tjera mat larkta në vendet tona sot Kush e udhëheq popullin? Njerëz më mir, të mirë, njerëz më të zgjedhur, njerëz më ditur, njerëz më dashur te Allahu subhanahu wa taala, apo e kundërta? Qoft në aspektin politik, qoft në aspektin fetar, në cilin do aspekt? Kush na udhëheq sot neve? Për fatkeq, kjo kjo vërtetohet kjo shenjë edhe në shtëpitë Allah e Allahut subhanahu wa taala. Sot xhamia e xhamive është mbushur me njerëz që nuk meritojnë të udhëhiqin xhamatin. Shumë prej xhamive tona që i kemi afër janë xhamia, imamet e tyre nuk kanë lidhje dy fjalë me Kur'anin edhe Sunetin e Pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam). Kjo nuk është nën çmim, kjo është për fat keq. Njerëz që as nuk e kupton Kur'anin As nuk e kupton sunetin As nuk ka lidhje me i gjmajnë As me fjal të djetarve dhe të më dhebeve Qka ka? E ka kry një hat me dikur Kur ka qeni ri E tjerë nuk ka pas që kan dit E kan fut imam E sot plot hëgjallar tjerë Që e meritojnë Dështa me fakultet e magistratura Rin rrugve Ndërsa ata që nuk e meritojnë Ju jepet pozita E për amberi sa salem tha Kur ti e pret pozitë atij që nuk e meriton, pritnë Kiametin. Kjo është një prej shenjave të vogla të Kiametit. Pastaj një shenjë tjetër e Kiametit është kur ropresha të lind zotrinën e saj. Tha be Ameri sa selam, "Idha ra'aita al-ama waladat rabbatha au rabbaha." Kur ta shofsh që ropresha po e lind zotrinën e saj, Qka do me thonë kjo? Robresh, prej saj, lindin njërës, që kanë me qenë pastaj zëtri, tësaj. Kete kanë përmenjën djetartë edhe kanë komentu në disa mnyra, një prej të tëre, kur të shtohën në robreshat prej luftrave, e pastaj prej fmive të të tëre, vinë njërës të cilët e udheqin popullin. Pastaj në vazhdim të hadithit, për amberi sa selëm tha, Edhe kur të shofsh, barit, që band, ata që i ruin delet, ingritin ndërtesat, bojnë gara ndërtimin e ndërtesave. Edhe kur të shofsh, njës të uritur, njërët e zhveshur edhe të zbathur, bahen kokat e popullit. Kur të shofsh këto, fë dhalike min më alimi sa, kjo është një prejshenjëve të kiametit. Kur ti shofështë të njerëzë që të qobanë që deri dje i ka nërujt delet, së të bëjnë gara ndërtimin ndërtesave e ndërtesave madnaja. E pas taj që të njerëzë që kanë qëndru deri dje zbathur, zhveshur, në fukaralokin madhë. Mad. Shka nën kupton kjo? Kënë nën kupton që që të njerëzë ma i njërandë, njerëzë që nuk kanë njëhurim u dheqje, ata kanë me e pas pasurin mad madhë, biznisin madhë, mad, ata kanë me bo gara njërë në çështjet e dunjas. Pastaj rishënjë tjetër e kiametit është kur dërvësulën armishtë Allahut njerëz të kufrit kundër muslimanve. Kaq sa paambëri sallallahu alaihi wasalam ka më ardh koha që kanë më umbledh njerëz të kufrit kundër muslimanve, si kur njerëz të uritur kur mlidhen rreth sofres. Njerëz uritu, të uritur, uritur kur mblidhen rrët sofras, qka bohet? Krejt gjelat, fshihen, pastrohet sofra. Njerës të kufrit kanë më mblidh kështu kunder muslimanve. A janë mblidh sot, njerës të kufrit, janë bo bashk me gjithë kufrin e tyre, me gjithë urejtje në tyre që e kanë me zveti, me gjithë përqamjen e tyre që e kanë me zveti, ata janë bo bashk me dvetë minë qëllim. Qka me luftu islamin, edhe me e luvtu muslimant ta hasben hum jamian u qulubuhum shatta ti mendon se ata jan bashkë mes veti edhe emrat i kan bashkimi i filan organizimit bashkimi i këtyre vendeve bashkimi kret bashkum that allah ti mendon se ata jan bashkum po zemrat e tyre jan porçara ata e urrejnë një tjetrin po pse jo mbo bashkë Me vërtetu fjallën e për amëberi sa salem, që të gjithë kanë më ubo bashkë, si kur njerës të uritur, që mblidhen rëzë sofrës, kanë më u bashku, me luftu islamin edhe muslimantë. Thënë sahabët, wa min killetin nëchnu jau meidhë, a kemi me qenë ne pak, atë ditë, kur të mblidhen ata me na luftu neve, tha, belë entëm jau meidhin këthirë, tha jo, ju atë ditë, kemi me qenë shumë, Sot musliman janë më miliard, sot musliman janë shumë. Po çka ku është defekti? Wala kinnakum ghutaan ka ghutaa'isain, po ju keni mëqen sikur ajo shkuma e detit. A ka vlerë shkuma e detit? Ju keni mëqen si shkuma e detit? Wala yanzu 'an Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. قام انذير الله برارميجبت یوی فریقن پر یوا ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن اد الله قام فود زمراته یوایا دوبسین ثن صحابه شکا دوبسیا شکا الوهن یا رسول الله ث صل الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الموت دشريا دای دنیاس edhe urejt janë dhe i vdekjes. Cili është defekti? Dëshurijën dhe i dunjans, edhe urejt janë dhe i vdekjes. Kur muslimant e dojnë dunjans, kur muslimant lakmojnë mas dunjans, kur muslimant qështje kryesore e kanë dunjans, duke e lan i badetin dhe Allahut, duke e lan namazin, duke e lan agjerimin, për, çka? për qështje dunjaje, kur e dojnë dunjans, edhe e urejnë vdekjen, atëherë, Armish kan me luftu Islamin kan u tubu gjith kundër muslimanve. Allahu subhanahu wa taala i ndihmoi gjith musliman. Allahu e përmirsoi gjendjen e tyre. Pastaj një o prishjen e kiametit është se kam u shtu pasuria shumë. Prishjen e kiametit është se kam u shtu pasuria. Ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, kam u shtu pasuria derisa kam ardhur koha që i ajeb dikuit një qëndinar e ajmë betet i hidrum kam ushtu pasuria e shumë sa që ti i ajeb dikuit një qëndinar ndërsa ajmë betet i hidrum nuk është iknaqur edhe kjo sot eksiston ashtu sot pasuria ashtu pasuria sot me të madhen mesin e gjithë njerëzve sot e kif shtir me i gjetë fukarat që e meritojnë më uaqu Ka fshaten e gojës, në vendin ton, nëse do ndikujt me i chu buk, në cilën shtëpi ke me chu buk, do ndikujt me a bëj një të mirë me i chu ushqim, në cilën shtëpi ke me chu ushqim. Sot fukarat, edhe pse ka, po është një pakic, sot fukarojën fukara të luksit. Ka fukarat, fukarat Mercedesave dhe të Benvejavë. Fukarat mobilave matri, fukara të luksit, jo fukara për kafshate në gojes, e, e për amberi sa selëm tha, ka më ushtu pasurije atë shumë, kësa që dikujt i ajeb një shindinar, të saj kohë, po sët, të saj kohë nëse e ajeb ti dikujt një shindinar, a hidrohet, hidrohet, tja hajgare për ban, një shindinar për mi eb, ose bile shumë për njerëzve, pritojnë me punu, pëse nuk ka hesabë, 150 euro, për 150 euro, nuk i e sabë ti mu lovë të në muinë, a po, qka, ti i a jep, edhe me gjithat, a i mbetet, i hidrum, e një hadith tjetër, tha sallallahu aleyhi sallam, te saddëku, jep një sadaka, jep një sadaka ma shumë, se ka me ardh koha, që ka me dal dikush, me marë sadaka, me i than dikujt, e kur ti i a jep dikujt, ka me i than, lojitena bil emsi, Kabil tuha, si kurt ma kishe dhanë këtë dje E kisha pranu Fë emmel an Fë la haqët e li biha Ndërsa sot Unë e së kam nevoj për këtë parët tua Ti sot pëmjep Unë e sot nuk kam nevoj Fë la gjidu e gjidu meni e kbelu ha Edhe nuk kam e gjitë njerëz Që e pranojnë sadakan Kam ushtu pasuri e ashum Që së kam e gjitë njerëz Që e pranojnë sadakan Gjithashtu Prejshenja vë tjerët kiametit është Teslimul Khasa Ka thonë sallallahu alaihe sallam In në bejnë jede i saa Teslimul Khasa Afër kiametit Në prakt kiametit është një shenjë Tila është Me ju dhanë selam Njerëzve dveçant Subhanallah Për në beri sallallahu alaihe sallam këtë e ka përmen Në të ko Ndërsa ne i sot këtë e shohim Mesyjë të tonë me ju dhon selam njerëzve të veçëndë. Sotë shumë prej muslimanve, nuk ju japin selam muslimanve, nërsa pe Amberi saselim nga kaporesit, me i dhon selam ati që e një, edhe ati që se një. Ashtë musliman, po, jepi selam, pse selami i dashuran muslimant me zveti, i afron zemrat e muslimanve, po me i dhon selam veç ati që e një. Ose njerëzve të saktumë, a shprehjeve të kiametit shumë sot për muslimanëve për fatkeq nuk i japin selam njëri tjetrit dikush nuk t'i jap selam pse ti akiden nuk e ke tamam e dikush nuk t'i jap selam pse nuk jenë menhajme të e dikush nuk t'i jap selam pse nuk jenë me dhëbin e tij njëjtë e dikush nuk t'i jap selam edhe nuk t'i jap selam çka vërtetohet fjala e pejgamberis a selam me i jdhon selam njerëzve të caktum, e sheti musliman, ka shenjat islamit, po nuk e nje, nuk i jep selam, e ka për njerëzve, që ne jemi dëshmitar, që ju kemi dhan selam, edhe priton me takthuj selamin, Wallahi, i jep selam, i prish e qef i pse jep selam, menzi se takthën selamin, kjo është prej shenjave, të kja me ti që në kalajmru, për ambejr isa selam, pastaj në vazhdim të hadithit thotë, edhe shtimi i trektis, ka mu përhap trektia shumë, ka mu shtu trektia shumë, hëtta të shum. inu lë marëtu zaujëha alët tijara, dhe risa ka me arë koha, që është shumë ka mu përhap trektia, sa që edhe gratë kanë me dalë me punu, me ju ndihmu burrave në trekti. Kë, e gzistanë për gjithësi sotë, si do mazën përëndim, për edhe në vejnë dhe tonë, sotë gratë, dalin me shkum punë, Nëse thojmë na që është shenjë kiametit, nuk do të thonë që është haram. Shenjat e kiametit kur ti përmendin, nuk do të thonë që patjetër prej tyre ka mëkat. Patjetër prej tyre ka rrezik. Jo, se tregtia më shtu, nuk është haram nëse bëhet halal edhe pa haram. Tregtia është halal, Allahu e ka leju. Kjo është shenjë e kiametit, nuk do të thonë që ka diçka rrezik prej saj. Gjat kanë më shkuan punë ka mundësi që gruja me shkum pun, me e pas punën halal, mës më upërzim me burat huj, me pas nevoj motrat muslimane për punën asaj, me ndihmu mentin, kjo është pun e lejume, ka marrë kohë, që ka më ushtu trektia asë shumë, sa që edhe grad kanë me dalë me punu, me ju ndihmu burave të tëre në trekti, të pas taj në vazhdim të hadithit, wa katru lërham edhe, kanë me undërprej lidhjet familjare kanë me u këput lidhjet farefisnore për fatkeq kjo është prej gjunaheve të mdhaja nëse bad me qëllim nëse tit aformin tanë nuk e viziton me qëllim hidrohesh me qëllim nuk shkon të a vizitosh kjo është prej gjunaheve të mdhaja e, amber, salem, e përmendi se ka me ardh koha kanë me u këput lidhjet familjare edhe kjo është aje që në ndodhë neve sot, shumë për njerëzë nuk e mbajnë mendë kur kanë qenë, do shtë atë matë afermit e familjes, kur është herë e fundit që ke qenë, ndoshtë a në bajram, ndoshtë a një bajram maherët, ndoshtë a një vit apo dy, shenjë e vogël e kiametit, e pastaj, u është e hadë të zurë, edhe dëshmija e rejnëshme, kanë me dëshmu njerëzë, rejnëshme, shumë për Dëshmin e rejnsh me e logarit Dishka shumë të let Kam nevojën me dëshmu Dikush për mu dishka Ajë asë ka qenë prezent Asë nuk e dinë si është rasti Edhe vjenë dëshmonë Thotë popo edhe une e kam pa Popo edhe une e më dëshmitar A ajë nuk ka lidhje me rastin Kjo është një prej gjunahave Gjithashtu është prej Prej shenjave të kiametit Gjithashtu një shenj tjetër e kiametit është Kur të ndrohen vendet Kanë me undru Vendet Njerës kanë me i përzi Qështjet Ka thonë përhamberi sallallahu a.sallam Kanë me ardh Të njerës Vite këtë radhtis Vite të mashtrimit Kanë me ardh të njerës Vite të mashtrimit Ju sattëku fihe lkathib Wa ju kathë dhe bufihe ssadik Kanë me i besu A ti gënjështarit E kanë me e përgënjështru At besnikun, kam har koha vitet e tradhtisë edhe të mashtrimit. Ai thoj besnik, kur të flet njerëz nuk i besojnë. Ndërsa ati gënjeshtarit njerëz i besojnë. Kjo një prej shenjave që ne e shohim sot sa njerëz prej muslimanëve, musliman kur ia përmend ndonjë hadith që logjika e tij nuk e pranon bash si duhet, fillon me filozofo e si ka mundësi i bashtu, e kjo dyqysh, nuk e kap logika, qka edhe fjallën e peamberi sa salem është në gjendje, mos me e pranu, ndërsa kur flasin njerës të kufrit, kur flet shkenca, kur flet mjekësia, kur flasin medjat, është i gatë shumë me e pranu, me njëherë e përgën njështronë fjallën e besnikut, ndërsa e pranan i zen besë fjallës gënjështarit, fjalë të çafirave, mediat që vinë sot lajmet prej tyre të muslimanë, muslimanë nuk duhet me ju besu. Ingha akum fasiqun bi naba fatabinu, nëse ju vjen nifasik me një lajm vërtetoni atë. Nëse vjen musliman po as gjönësat, është fasik edhe për i ditë nuk pranohet direkt, ndërsa sot shumë prej muslimanëve janë të mashtruar me lajmet që ju vijnë pre perendimin per gënjeshtrohet besniku e besohet gënjeshtarit u y'tamanu fiha al-kha'in wi yukhawanu fiha al-amin era izihet bes tradhtarit edhe tradhtohet aj i cili as besnik وينطق فيها الرويبضه edhe kan me fol natkoh do njer se quhan ruaybida tan sahabe Vama rruajbida, që ka janë këta njerët që quen rruajbida, këta që kanë me fol në të ko, tha sallallarie sallam, e rrëgjullu të tafi, jetë kellemu fi emri l'amme, një person mendjeleht, një person i humbur, fletë në mërtë popullit. Këta janë rruajbida, që ka më ardhë koha, këta kanë me fol në mënë gjithë popullit. A janë këta sot? Po, këta janë sot? Shumë për njerëzve që u dheqin popullin, jo popullin tom, po popullin për gjithsi njerëz mendjeleh që flasin nëjmë në gjith popullin. Shembul, rast mat afer e kemi rastin e mbulesas në Kosovë. 99% musliman flet një mendjeleh edhe e ndalon mbulesan në shkollat e muslimanve, në vendet e muslimanve, në vendet ku i gjith populli ashtë musliman tan ruaj bidha njerëz që flasin në emër të gjithpopullit, gjithpopulli është kundër, ai del edhe flet në emër të popullit, edhe shumë raste tjera që jemi dëshmitar për to. Pastaj një çein tjetër e kiametit është paraqitja e policëve. Në kohën e peambërit sallam edhe ca hanve nuk ka pas polic. Po peambëri sallam e ka përmendë që kjo është në kohën e fundit të mejtit ka thënë sallatë a.sallam jekunu fi akhiri zeman <coughs> në fund dbotës në fund kësaj dunjaj do me thënë afër këja mejtit qka? ka me pas disa njerëz ma'hum sijatun ka anëha e dhënabu l-bekër ka me pas me vejti disa kamjik sikur bishtat e lopës jagdune fi sëkët illa و يروحون في غضبه اتا چندروين edhe vazdoin duke punu në hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Kta njerz janë policë që me kamxhikat e tyre si bishtat e lopës me pendrekat e tyre ju bojn zullum muslimanve ata çndroin në hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse ani hadith tia dertha dy prej grupeve të njerëzve që nuk i kanë pa Një prej tyre, disa njërës që kanë me ardhë, me veti kanë me pasë kam gjika, si kurbishtat e lopës, jë dhribu në bihen nëzë, kanë me i rejhë me ta njërës. Edhe një grup tjetër, njësa, kësijatën, ariatë, edhe disa gra të mbuluara, të zbuluara, gra që kur dali prej shvije, Ajo është vejsh, është zbukuru, me ndonë që është e mbulume, ndërsa ajo në realitet, është e zbulume, në realitet është ajo, lakurit, në fund hëdithit tha, la jedhull në lë gjenne, nuk kam për të hynë gjennet, këta dy grupet njerëzve, nuk kam për të hynë gjennet, wa la jedhjit në rihaha, edhe asë që kanë me enuhat, erën e gjennetit, wa in në rihaha, Le ju gjedumin mesirati këdha o këdha Edhepse Era e gjenetit ndijet Një distant shumë të larkët Këta njerëz As që kanë me eni Eren e gjenetit Pastaj Një shenë tjetër e kiametit është Kur tokat arabe Përshihen me gjelbrim edhe lumej Tokat arabe Kanë qenë shkretire Edhe shumice atyre Edhe sot janë shkretirë Prejshenja vetë kiametit është që atë toka kanë me umbush me gjelbrim edhe me lumej ka thonë për amberi sallallahu aleyhu nuk ka me ubo kiameti deri të shtohet pasuria sa që del një person me edhan zekatin edhe nuk ka njeri që e pranan ata wa hatta te udu ardho l'arab gjennatin wa nëhara edhe deri Të bëhe toka e arabve, lumej edhe gjelbrime, kopshte edhe lumej, toka arabe ka mu shëndru në kopshte edhe lumej. Gjithashtu një shenjë tjetër e kiametit, këta e në disa shenjë që ende nuk kanë ndodhë, po që kanë më ndodhë më vonë. Pre shenjëve tjerat kiametit është se kanë me fillu me fol në dhe njerëzve edhe ata sejmë dhe që nuk flasinë. Përhamberi S.H. ka përmenë në hadith, kanë me folë edhe kafshët. Kanë me folë edhe kanë gjikë ku që njeri e kanë dorë. Ka kanë me folë edhe nallët e ti. Kështu përhamberi S.H. e ka përshkru, ka me ardhë koha që kanë me folë edhe këta sende që nuk flasin. E disa prej djetarve kanë thonë, këta kanë me qenë gjërat tjash zakon shme, që Allahu ka me dashtë edhe ka me ishty me folë. E disa tjerë kanë thamë për i djetarëve që ka mundësi këta me qenë radio, me qenë televizori, me qenë mobili, se ndë që nuk flasin, se ndë të ngurta, ndërsa ata kanë me folë. Cili është qëllimi i peamberi sasëlem, a kanë me folë në realitet se ndë të ngurta, apo ka mundësi këta me qenë, wallahu a'lem. Gjithashtu një shenë tjetër e kiametit është zbulimi i një kodrë me ari. وعنبي رساله صلى الله عليه وسلم كبرمن سلومي أفراد كامي أزبلو نيكو در مآري كثان صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا كو شعرين كت مصد مر بريساي أسنسا كو شعرين كت كو رزبلو نيكو در مآري كو شعرين كت مصد مر بريساي أسنسا Asjo, gjithashtu një hadith tjetër ka thonë, nuk ka për të bëhë kja meti, deri sa ofrati të zbulan një koder me ari, e kanë me shku njërës për me marat pasuri, kanë me uvra me zveti, në gjdo një qinë kanë me uvra nga 99 persona. Në gjdo një qinë kanë me uvra nga 99, e se cili prej tyre që shkonë, thëtë ndështë ta unë e ka me qenë ajë që ka me shpëtu edhe ka me marë atë pasuri. Kështu që kanë me uvra në zdo një, një qenë nga 99 persona që kanë me u mundu me të bu atë pasuri. Pasta e gjithashtu prej shenjave të voglet kjametit që ende nuk ka ndodhë është se ka me arë një person, një mbret i fuqishëm edhe i ashpër. Ka thënë salatalli e sellem letë e kumës saa Nuk ka për të baki ameti Hatta e jahruja rëgjullum Min kahtan Deri sa del një person Pre kahtanit Jesu kun në subi asah Ka me i udheq njerëz Ka me i drejtu njerëz Me shkopin e ti Ajë kësu ka me i udheq njerëz Ka me i drejtu njerëz Ka me qen i fuqishëm edhe i ashpër Ka me i udheq njerëz Me shkopin e ti E një transmitim tjetër që e transmetan muslimi thot, la të dhëbë l'ajjam o l'lejali, nuk kanë me shku netët edhe ditët, hatta jem li korajunun, ju kalu lehu el jahgjah, deri sa dhvjen koha, me mbretru një person, i cili e ka emrin jahgjah. Ky person, ka me ardh, ka me sundu, ka me i udheq edhe me i drejtu njerës, me kam gjik edhe me shkop. Kanë thonë dhjetartë, A ka me i drejtu kë në puntë mira, Apo ka me i shtu në puntë kësia, Për këtë nuk dim, Për ambej R.S. nuk në ka tregu, Me shkopin e ti, ku ka me i qunjer, A ka me i drejtu në rrugën e mbar, Apo ka me i devju ata, Për këtë nuk në ka tregu, Për ambej R.S. atë që në ka tregu, Se ka me ardhë kë person, Që e ka emrin gjahgjah, Edhe ka me ju dheq njerëst. Edhe fundi që e përmendim sot, që është prej shenjave dvogla të kiametit, e që djetar që i ka nda në tri loje, që i ka nda dvogla të mesme, edhe të ndaja shenjave të kiametit, këtë e ka në logarit prej shenjave të mesme. Edhe ajo është dalja apo ardhja e imam me hdijut. Ka thamë për Amberi sallat alesallem, lë të dhebët dunja, nuk ka me përfundu dunjaja, nuk ka me shku dunjaja, hëtta jem likul arab, rajulum min ahli beyti deri sati sundan arab, një person prej familjes të ime, ki person prej ardhjen e ka prej familjes peygamberi sallallahu aleyhi sallam, yu ati usmuhu ismi emri i ti kam e qen sikur emrim. emri im, emri i ti kam e qen Muhammed, emri babes ti kam e qen Abdullah, kërsh't imam Mehdiyu, izili kam e ardh para shenjave të kjamentit. Gjithashtu një hadith tjetër ka thonë sallat a.sallam, le ulemjebë kaminet dunja illa jaum, nëse nuk mbed në këtë dunja përveç se një dit, nëse vjen fundi, në dunja së kam bed veç edhe një dit, Allahu e zjatë që dit, deri sa të vjen një person, i cili prej ardhjen e ka, prej familjes time, emri ti, është si kur emri im, emri i babës ti, اشتي قر امري باباستم يملا الارض قسطا وعدلا قام امبوش توكن مدريسي كما ملي ادورا وظلما اشتو سي اش مبوش بوطه مزلوم ادو بادريسي جدا سون حديث يدر كاثون المهدي من اطرتي من ولد فاطمه مهدي امام مهدي اش پاسارس اي فاميليا استيمه پاسارس E Fatima se radi Allahu anha Fatima radi Allahu anha çika pe ambërisë sallallahu alejhi dhe selem Imam Mahdiu është pasars i cili vjen prej Fatimes radi Allahu anha prej familjes peambëris sallallahu alejhi dhe selem ë një hadith tjetër përmend se ky Imam Mahdiu ka më çndru edhe ka më udhëheq në kët umet në fund kët umeti 7 vite e pas taj djetar Kam përmend se në bastë argumenteve Imam Mehdiu Kamu taku me Isajn A.S. I cili zbred në tok dhe është prej shenjave Ndajat kiametit Që kemi me përmend Inshallah në legjeratën e arshme Ndërsa sa i përket Imam Mehdiut Gjithë muslimant nuk janë me një mendim Në lidhje me Imam Mehdiun Si pas ehlisonetit Si pas argumenteve të sëkta Imam Mehdiu është ashtu si e përmendam Njeri i cili rjedh për i familje është për ambejri sa salem, ka me ardhë në fund të këti umeti, edhe ka me embush botën me drejtësi, ashtu si është mbush me zullum. Kështu e besan e lisoneti imam me hdijun. Ndërsa shijat imami e besojnë imam me hdijun ndryshe. Ata besojnë për një person, i cili quëtë Mohamed ibnil Hasan el Askeri. Thënë këjë, është imam me hdiju, sa ta i kanë imamat e tyre, dëmdhejt, një mdhejt kanë kalu, e i dëmdhejt i ka me ardhë, kë person, i cili është imam me hdiju, si pas atyre, kë, kur i ka pasë 5 vjetë në të ko, para njëmi e saviteve, ka hynë një shpel, edhe ka hum, e a i egziston, edhe jeton, edhe i sheh njerës, po njerës kanë mundësi me e pate, e pas ta i shumë rastë, të shkëjnë edhe lusin, Derit del imam me hdiju i atyre edhe ti ndihman edhe ti udhej që ata edhe ti ingriz shijat mbi gjithpopit. Kjo është akidja e devijume e shijave edhe një grup tjetër të cilët janë ata të cilët e mohojn imam me hdiju në përgjithsi. Nuk e pranojnë që ka me ardh imam me hdiju në realitet. Ndërsa për deri sa hadithet janë të sakta, hadithet janë të vërteta, një person i cili e ka tështë, brrzim punën e Imam Mehdijut dhe i sqeqohet atij i botë i qartë realiteti i Imam Mehdijut edhe ai e mohon këtë ai person del prej dinit të Allahut subhanahu wa taala ai person nuk llogaritet musliman ndersa nëse ka bindje të gabuam edhe nuk e ka qartë s' pari i sqeqohet çështja e Imam Mehdijut ashtu siç kanë hadithe të vërteta e pastaj gjykohet për ta në saj nuk e pranon. E pas taj për ambejri sa selëm përvejt shenjave të vogla, ka përmend shenjat, dhejt shenjat, emdhajat, kiametit, të cilat me lejnë Allah, subhanu wa ta'ala, dhe t'i përmendim shkurtimisht një gjeratën ardhshme, e ku lukau li hadha, wa staghfirullaha li valakum, wa, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma bi hamdik, ashhadu allah ilahe illan, estaghfiruka wa tubu ilaj.